گران مخترم آئیدن کو دو مولانا کاری شپیولا سے دو درسی قرآن دا اکتیس نمبر کیسٹھ چپ مقام دو طالع بینک سر جمعات کے پت دس ست دو دار گیارکی شویر دادی دمیلاوی دا دو پتیاس ساتی اشاوادی توید سنت کیسٹھ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جنگیرہ رو سوادی پروپرائیٹر انور شیر توحیر موبایل نمبر 031-1510-122 اغا تا خو نکو بنزوی تا وی بچه ورشتا ما دا کارو که کا اغا او مو نکو اغا او تاولیو نکو به ما اسی نکو خراتا یادو خو نمی کو لده بل نیتا پوسو لو تقدیر تاکور کو های ابو زما هو پاکیرو ولی منکا هو زما هو پاکیرو او استاز انسفو کای کمیاو گوننگار دے و اگر انکار او قصدت گوننگار دے ادا بلو دے گوننگار نل خدا خدا خبر خدا پلر خبر خود خود... پلار خود نا خود خبره خدا رو نه دمانلی و گونګار په کې کبي اودې لا چې ورته قيادتې نو خلاف خدا رو کړي كونکه و نه دا یو گونګار دي چې دا قزدن يد ورته نه کو عذاب له گونګار نه دي ولي دا, دا خبره يې راو کړه ادم عليه السلام سورتن د خدای خلاف کړ د شکل د خلاف د خدای قبر خدا نه دمانلی او په يره کړه نو ده گنانگار شوه؟ اچه جی ناور تا تخفل استاز فرق کئی تا با پی پویا کئی خلاب خو پار هر صورت ده کدی ییری نو ام دا خدای خبر دیو نمانالا او کدی یادی نو خدای خبر او نمانالا خور از از گناتا گنا کم ده چه در تیادو او قسطن دی کل نو گنا دیو که او چه در نییرو نو تاسو پخفل وی ای پی ییر روجه نماتیگی اتا وای چه دی چه ده تفرق کهی چه ده پییره و نماله تیر سو کنه خوده پاک پاک پاک پلوی وَلَا قَدَ عَهِدَنَا إِلَا آدَم ما حکم کنه و آدَم علیه سلام تا چه ده کاربه نکن من قبل و مخی فنسیه ده آدَم علیه سلام ییر شو ییر که وَلَمْ نَجِدَوَ امَا نُو مُنْتَلِه لَهو آدَم علیه سلام لرا عزمن قصو ارادا پا ک خدا پاک بل لو خلاف خووشو او کنه دغه په بای بولا بولا ګوري کنه داسی زکه په قران زکای چې هغه د صحابه او هغه د پیغمبرانو اغشان او عزت کې سب خلیصه تل یختي ساتي غدين خدا د عالمانی کی دار کې استدلال لري اولې وې دا بلان لري اولې نه د خوخانه چې استا ته بولاله کنه او چی زبز بقتا کینی ان بیا دی وکي تشرین یا دیو پټاشری له امن چې خلقو توایو اول قران هو یی ازان له استاد ګورم دا غی نه رستو کو اردو تفسیر ګوري اگر پښتو تفسیر ګوري اگر فارسی تفسیر ګوري او کډه انګلیش تفسیر ګوري نو خو یېږي به پکې نه اخو فائدہ ل نو تابوزان سره د خوېخه خواه. طبعه کلاکی له یو استاد یم ځان له ګورو پښتو کی وردو کی, کی ز ګورډ تولو مربع شب شبوی استاز تر بوای سند با در سرهی بی سنده بنه استاز تا او گوری لگوری استاز با دل سم گوری خواب او کنه تازت کن تا ماوی یاو ده چینگلای لوارده یاو ده دیر لوارده یاستاز یا تا کلی لوارده چینگلای لوار سنگ لور جوڑهی سنگ و بور که یسپ نخواقه دا ده دیر اغیسنگ جوڑهی وی ده دیر جا فورا کن کلی ترکاری ورونه جوړي یو سب ترکاني اسا لرګي بوله یو شان راړي او يو به په شرمولم شرمأي ابل بللتي کالي جوړكي خان ګولان لا ټول بلان دي خان زال له پکه بولا ګوري دغه په قرانه او سنت او فقہ په ویجه او کنا نو دې ده کې اوس ګوري دا مانا به یاد ساتي خلاف ادم عليه السلام کړه دې ایشان معنا په پختو کې تا تما سو کړ خپل خبره نه بدل نه و یو قص دني یا بي قص دغه کتاب خلاف کوله دې نو چې په ایرانه ما چې دې ځا په نه پخاره ټول په دغه نه ټول وسکان اها نزا ما ته وكه تا مثال تور زهره اوس کله اته بل نشوي یو جون دې فاتشوي نو خدای په توبه ماخره او هغه سرات زهره او پتا کېشته کلب کوګي کلبه سي هغه سرات خدا او دغه سرات دا وړي دا غا پاتکی د جنت کی روغه دنیا ته الله رسول داغه زای داو دا نه چې دایغه ته صفا ورکړی دا و دې زای پوه شو داغه دغ په کیلی کیلی کړه زال دلائل پوری وې بیا دنیا ته سره کوزو فتاب عليه توبه قبول کړ بیا حبوا التکنا لا نا تانه یو شتار وشي نو داغه تعالی ماف کی زهر دی اوس کله وبد نو داغه تازان تبعه او خودکوشي و لیکن تا اللہ بچ گئے و سوئی یا الله ما ته داماب کنو مابشی خواغا سرات داگی په تا خوا و شیطانو پا غواب نلگی دلو و آسوا خلافو کادم علیہ السلام رب بہو دخبل ربو ف غوا نو پریشانا شو مقصد تو نرسیدو شیطانو ور تویریو تبا ہمیشا دلتپاتی کی کنو آقا کارو نشو غوا مطلب داننے چی گم رہا شکا پری دیپو نشوئی آو دامن اگرې بیا دې ساتي او قران بهر تبالوبي ثم بیا دا خبر واورا اشتباهه غره کړم ګهلرا او غره ربو رب داغو دانه چې ګنايو کنه بیا غورا کو نه نه لا غره کړې او فتاب عليه مهرباني کړو په دوه وه داولاري ورته کوذ لیوا قالوا يلا اهبطاك وشيتا جدول من عدد جلتنا كلا ورتوي اهبطو كلا ورتوي اهبد كلا ورتوي اهبطا اهبطو طولك شي اهبتكوا شا اهبطا ضالكم شيخا منا هاده دی جنتنا جمیعان قول دو بعدو کم زلستا سنا لباسین سنو لرا عدون دشمنان بای فا اما یعطیان لکم پس چی درش تاستا بلی زماد طرفنا هدن لرخو دلکی فمنی طبعان سوک چی روان شو هدایا لرخو دلکی زماد پسی فلا یا دلو نبختا کیگی ولا یشقا او نب بدبختا کیگی ومن آرلا چاچ مخورو عن ذکری زماد یاداشنا زماد دلنا فإن لهم عيشةً أغلر بوي جواندو ضنكن تنگو ونحشرو ونحشروهو فورتبكم اغلره يوم القيامة فرز قيامت أعمالوندو قال ويبدي ربي اذا ما ربا لما حشر تريو لتعفورتكم زا أعمالوندو وقد كنتو بسويرة يقين الزغو في دنيا كي لدول كيو قال الله بوي كذلك هم دغتي بيوكو وقالت تذكر أغلي وطاة آياتنا سما آياتنا فنسيتها تابريخو دي وغير لرا لما قرن دنیا كي هو تانيز دا كو الوري دجري دي كولي جين جاپان تاو دي تا دغا علمو لك لي هذا دا كولا ومانا دي دا كولا او عمل لبيهم نكو وكذلك دخلاني اليومان الروزي تنسا تابريخو دي شوي د سامي بدلينا داله چې زمانهیر شوي پهلهیر نه رازی لابللو ربي ولا سا وګذکه دخرنې ننجي سزاور کومن اغ جاته من اوچته اثرفه چې زیات وکيلم يؤمن نراري د ایماندي راړي د آې ربي په دلالو د ولا عذاب وله عذابل آخرت یا شددو ا بخه عذااب د خیرت ساختې ابقاېشهدي او افلم یا دله اینا دا معلوم دی خلکو تا مومنان تا کم احلکنا سورت باگری دی بند قبلهم مخید دائینا منال قرونی دا پیڑونا یمشونا چیزی فی مساکلی پکرداراتو دا غائی کی افلم یا دی آینا دا کار کافر تلاهم دائی تا کم احلانا سورت باگری دی بند قبلهم محقید دینا من القرون پیرائی یمشو لازی فی مساکنهم فکندرات دا غی کی ایلی فی ذالک لآیات ها مقادی که ریر دلائن لی وفایده چاعت دا لئولن لها خاندان دا عقل نتا ولولا کلمة کجرنو پیسالا سبقت بر محکی بر ربکا د طرف دراستانا لکن خاب قوب الاذاب په دنیا کې لزابن ان خطیدل کې دای پوره واجل کو او نوې غنډه مو قرارو فاس بر صبر کوي پیغمبره تسلی عبور مصالحا علی ما یقولون با نهایت رازلو چې د استبارك یو د قران بارکی وای او سبح پاک بیان کا بهمد ربکا سرج استاین دراستانا قبل تلون الشمسي مخي ده خطو ده نورنا وقبل غروبيا مخي ده پريوتو ده نورنا ده خطو ده ما... نورنا مخي پاكي كم ده؟ ده صباح او قبل الغروب كم ده موز ده مازيگر ومن آناء الليلة او ده سحيسو ده شپونا ماخا ده سحيسي ده, شپ... ده, ده شپنا ماخا ما وماس خوطان شنو فسبح پاكي بيان كده الله واطراف النهاري اپا کی بیان که دا اللہ پا غارو درواز که ولکا دا غار یو روازو نسار نچی روخی جی ننور خطونا و دا سبانا در زوال پوری دا یو طرف شو نو در زوال نرستو بل طرف شورو شو نو دا ماس پخیل موز شن پلیلی پوی قبل طلوش شمس سار موز قبل غروبیا مازگر او من آنا این لیل ما خوابا ماس او اطرافن لحر ماس پخیل درواز دو طرفونه دی بو یاو در سار در طرف نا بل طرفی تر طرف زوال پوری دیخوا زوال نرز دو بل طرف شورو شید در دو طرفونه دی جمع زکر کرید اطراف براتی ندوا ندق وقتی در دوی بی, بی حصی چه کم در ارواز طرف تی در وزی ای اینو آقا در موز دیلو پیزم و زولتی ثابت شد لعن لکه تر دوان دید پار چه ترزاو خوش آلشه ولا تمدننا تبوق دوا عینای کا خپل سترګي الامام الامام اغم مالوتا متانا چې ما فائدہ ور کړل بیا هی پاګی سره ازواجن قسمه د کافرانو ته میروم د داینا سوق يهودي سوق مشرکین دي سوق مجوس دي دلتا پرو تاسو کرا ولا تع د عیناکا لا دی او دلتا ولا تبدلنا بؤغدو عینای کا دا استرگی الاما اغا معلوم تا بتانا بي چمن فائتي ورکړي پاغي ازواجن قسملو بلود کافرانو زهره الحیات قد الدنيا اخدولو ګل د ژوند د دنیا زهره ګل توي په ګل جون دا شیخ استای کنا انو چې ډیر ګاډي او دی ډیر موټر او ډیر بچي او ډیر او ډیر چې دادو لا دي رودا جون دي خيستايلو تصفيد ميلت دنيا لا سلبي ور كريدي لين اب تي ناون فيه دليله پال چزات ميه کو پدايبالي پديك اور اس قرب دي كا خير هوا بقا او خرا دراستا عبد روا غرديو امي شادي وا احبر حکم کا واخبرو تابیدارو ته تا په مانزه او صبر علیها تین شپ دی لا لانس الک مبستانه لغوارو رزق الخوراکو نحنو نرزقک من خوراګ درکو تاته تا ولعاقبته قل الجاب للتقوى اغه خلق د پاره دی چې تقوا اختیار کړي وقالو ویدی لولا یاتینا اول نرازی بنتا بیایت البوجزا لو لا يأتينا أولينا رالي منتا بآيات الموجزة بالربهي دطرفة ربدة دنا نقول لاوي أولم تقدم آية ندراغ لديتا بينتما خكاراغ تلايل في الصحف الأولى جهوه في كتابه ننبانوكي دي غمان له نا نجي تالى دقراننا على نور الموجزة دركم دي ملي نا نا انبياء درالي قلو حكمت ولو أنا أهلكناهم که منگ چردهی تبا کرده وی بیعذابی الفعذاب سرا من قبلیهی مخید دی پیغمبر درالی گلونا لقالو خام خامی بدهی ربنا ایز منگ ربا لولا ارسلتا تاولی نرالی گوی لائنا منتا رسولت پیغمبر نوک درالی گلوی ناغبا منتا بیان کرده و فنطبی نو منگ بروانو د دا بیان دو وجی نستا پا دلائلو پسی من قبلی ان نزل مخید محکی رسپکوالی زمانگنا ونخضا و محکی درسوای زمانگنا قلت ورطوایا کلن هری اوستاسو زمانگنا و تربسون انتظار کون کرے فتربسو انتظارو کئی فستالبونا زرد چتاسو بوپی جنئی من اصحاب سراتی سویی سوکتی خاولدان دلار برابر و باندې اهتدا او په وبو په جنې آ سوق چې سوق دی په ہدایت پته په پپلولږي چې د برابر لار خوندان سوق دي او سوک په سباله روان دي سورہ طه داله په فضل احسان سره اخلاق شو او وللا سبب پارا سورہ سر انبیاء سره شروع کېږي سورہ انبیاء په ترتیب کې سورہ طه څخه 21 یو شطب نمبر سورته او سورہ ادیا پر نزول کیږي چې الله خپل پیغمبر باندې را لګې دے 73 نمبر سورته دریا او یا یم پس د سورہ ابراهیم لا د دې سورته ماقبل سورته سررا بد سده سورہ طواحا کې الله تیزی ورکړا د عیان د حقتا اپنه مونږه کې د موسی عليه السلام او د ساحران وبادری ور ذکر کړه له دې صورت کې الله زګي و دې صورت کې الله تذکیر او پلو ور کوي دا تمام انبيয়া ما تعجزي کول کی دي د صورت داوا صدا پلو نصیحت ور کوو یا خلق تا چې هغه غفلت کوي د قران او سنت او د الله د دین نه ور دې کې پلو نصیحت ور سورتو پښپګو بابولو کې تقصید ده د ولس انبیاء لپاره کې دلائل نقلی ذکر کړي بسم الله الرحمن الرحیم خاص په ددنوم د الله چې عام او خاصه ربانه ای قول کې ده شورو کو په سورت الانبیاء کې اقترب رانیز الیز دې ده لنسی خلقو تا حسابهم حساب کول ده دا دی وهم او حال دا اجیدئی فی غفلت پزان ناجانکولو کی دی بوری دیل مقعرول کی دی زان دا قرآن و سنت ناجانکلی دی و مختیاری ما یعفیب نراضی دیتا من ذکرن قرآن و من ربهم دا طرف دا رب دا دینا محدثل نوه نوه نو قرآن قدیم کتاب دخوا دا دا اللہ صفت تی دا ذاتی صفت تی او دا بوحدس ور تفکک لحاظ وای په لحاظ دراتلو نوې نوې الله دے طرف ناراضی آیا پیغمبر چی بیانای نوې نوې دے یاد ابو شریکی په خیال کې دا نوې نوې دے دا مانالا الا استبعه بغیر د یوو ګیغه تا او او حال دا چې د نبی کول کی دي او ری او پتور دے اعتراض پیغمبر باندې ترازو یا د وګړو صاحر ورتوي لا هیتن غفلت کړي قلوبهم زر نه دید قرآننا و دی اثر قرآن النجوا اپټو کړه د جړگا الذين سلبوا عقل کوچ ظالمان دي او ای هل محمد صلی الله علیه و مگر بنی ادم د مثلو کو استاذ و غنده کی آیا تاثرات لکوه جادو تا قرآن جادو دے وئی او حال دائی چه تاسو خو اقل من خلاکی آئی تو سرن پوئی دی ترازی قال اوی پیغمبر ربی لفظ رب ما یعلم القولا پی جنی خبره فی سمایک کئی پاسمال کے والارد پزمکہ کے وہو سمیع العلیم نگا اللہ ریدو لکے پوئی دے بل قالو بلکی وئی کافران نا قرآن بارکی ادغاس احلام دا قران غډوډ قبول نه دي بل دا سينه ده افتراء هو د پیغمبر جوړه قران د ځان نه بل هو شاعر بلکې دا دا پیغمبر شاعر ده په خپل خبره دې ټیکاوی کله یو فتوا کله بلا ولی یاتنا رادی رادی کما ارسل الاولون لگه سنگی رالی گلی شیوی دیرون بری پیغمبران ما آمنت ایمان نو رو ری قبل هم مخید دینا ملقریتی دی او کلی والا احلک نا چه منتبا کری دی افا هم یکملون رای دیبا پا موجیزو نا وما ارسلنا قبل جواب داغی تا بشاری وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مَنْ نِدْا عَلِيْقِ لِسْتَانَ مَاقْكِ إِلَّا رِجَالًا مَگر سَرِي نُوحِي وَحِقُ لَمَنْ إِلَيْهِمْ أَغَيْتَا فَاسْأَلُوْ تَفُوْسُ كَيْتَاسُ اَحْلَا ذِكْرِ دَ خَانْدَانُ دَ عِلَمْنَا اِنْ كُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُ اُنْ كَتَاسُ همانو گرزو لیا غیلرا جسدن وجدونا لاسی وجدونا لایا کلونت توامو چه داغا پیغبرانو بڑھوڑای نو خوڑلا و باکانو خالدین اونو اغیی همیشه پاتی که دونکی پدوریا که ثم ما صدقناو ملوادا بیا میر اختیاک لاغای زرخ باللوزو فان جایناو خراسینو ورکا غیتا و من نشاؤو او غختل من وتابدارو دا غیکه واهله کنا المسرفین او طباق ربن مسرفان زیاتی کول کی لقد ارسلنا الیکم یقینا انزل الیکل رمن تاز ترغیب تا قران تا کتاب القران فيه پڑھی قران کی ذکرکم پلو نسیت تا سودے فيه پڑھی قران کی ذکرکم شان او مرتبه تا سودا کړه عمل او الله بدر له شالدر کی افلا تاقلول ول ال عقل نہ کار نہ اخلی وکب قصبنا تخویف دنیوی صبر تباکری دی بل قریہ تل کلی كانت یوداکل ظالمتن کوفر شرک اول کے وان شعلہ پیراکری دی بل بعدها فتا لکت داکلنا قوم الخلق اخرین لور فلم ما حسو هر کله چی معلوم کو بسنا زما عذاب اذا ناغهن دغه خلد من ها وجد عذاب زمانا یار کودول پول دیور کول کیو خپل سوار لو لرا راکد ستوی پول دا ور کول پول تسلا یسارو بیتشی او لا ترکدوب دیبو وای پول دی بور کوي ورجورو وا باشی ال ما اغم مزوتا او ترفتو کې تاسو بس شیووی فی ای پاغی که و بساکن کن راپا شیخ پلکورو لطا لعلکم تسالون نرین پارا چستاسو نا تپوسوشی چه ولی طاقت دیو زورا ورو قالو وی دی یا وائلنا های تبایی دا منگ لگا اننا کن ناس والیمین یقینا نو منگ زیادی کونکی فما زالت همیشو تلکا دغا دعواهم چغد دی حتی جاننا هم تردی پوری چه اگر حفيدا دندل كليشوي لو كليشوي غابيد يخباخ برو يخما يخباخ برو ولكذا تايغو صوا اوروب لبيوي لكذا ورخدتكي برك يوب بابي وما خلقنا السماء والارض اللا اله الا الله مغني دي پی راکړي اسمانونو او ځبکه او ما باينه او ما بچ په لا دي دواله کړي لاي ويل پداسحال کې چې مغلو بي کون کیو لو اردنا كه مغو وخته ان نتخذن ديون زمب له ولن داري لرا نتخذناه قامقا بابديول دي دی لرا بلذنا فلزان سرا الکل فاعلين تجريومن قول كي سبت لو که مکه اسمان ما تماشا پیدا کوله او بزان بزال سره یې سارکړي زالت بې ټوکړې او تاسو باندې یا کمن دا غوښته چې موږ ځان له بچي دیو نو ما په خپل خوخه ځان له بچي دیو لرو او موږ دا کار ولرډو بلغ ذيبو بلکې موږ ودو بل حق په حق لرا علي الباطل په باطل د حق مثال د قرانه او سنت او توحید مثال د حق د دعاو له موږ راخلاتو اباطل كفر شرك برات فائد نو دا حق زخم کی پکا پارای باندې دی باطل لرا فائدہ هو زاهق نو ناګه نہ لا باطل باطل تل کې ختمي کی له کوملایلو تاس لرهطببع ده بما دغلات تسوفون چې تاسو بیان وي وله هو الله لرا منف سباې غڅوک کې براس معو کې وال عرض دی غسوک کې پهمکهې دي وماناغسوک عندوج دا الله سر دي. لا يست برونهغ لوي نه کوي ان عباته د لانا ولا يستونونهلتتی س کېږي ی سب بخور لا له نهه غی الله دشبپ اوو در وځې لا یفترون نااراست پې ل کوئ تخصو آیدليدي آلهه تن خدایان مدن ارضی د زما کینا او زما جو کلی دی هوی ان شرو دو چې هغه خدایان بدایله رپورټ کوي نو لو کان فیما آلهه تن کوی په دې زما کی خدایان الا الله د اللہ لا سیوا نفسدتا قوا مکاسمان بروان بال دوران شویو لکه څنګه چې د دنیا بل بل سره جګری کوي دې خدای به چې زما اسمان جوړو بل بوی نه و سبحان الله پاکی د الله لرا رب العرش ج مالک د تخت د سنا عبای سی فول داخل کې داخله کلا لرا بیانای دل دا سوالو د الله نه تطوسې کوله ابا فبر دای کې یفعلتی الله سکی وهو یسالو نو عوذ دی مخلوق نه تطوس کولې چې داولی کوي ابي تخذو بالكلولي د دې بل دونې د الله له سوا الہاتن خدایات قل اوایاات اورنی برهانکم دلیل قل دا قران ذکر هازا دا رد شرک و بیان دا توحید و ذکر من دلائل او پنسیت دا غچا دی با ایاج ماسر دی و ذکر من او پنو نسیت ما قبلی چه زمان باقی دی بلک درهم بلکی دیر در لا یعلمون الحق تانپوئی گی په حق فا او موری دون نو دیتی مخڑی د سلنام ادنی دیلانی گلی لین قبلی کاس تانپاکی بر رسول پیغمبر اللہ نوحی الیہی مگر وحی کری نمت اغتا لسوحی انہو یقنا شان دادے لا الہا حق دار در دا بندگی لا الہا حق دار در دا بندگی إلا أناسي وزمان الله وي فبدونه ان تاسو بندگیو کای زبا وقالوا ايدي تقذر الرحمن يولد الرحمن ذات ولا ذل بچينا زولي سبحانه هو باقده الله لبچينا بل عبادو الملک داغو بندیان دی مکرمون عزت من کریشوی لا اس بقونهو نمخی کی دا اللانا بل قول پئی اوینا وهم بی امری ہی او دی پا اللہ پا حکم کار عمل کوي یا لو ما بینائی دیهم پویگ اللہ پاگی چی مخی دا دینا دی وما خلپاهم پاگی چی رسو دا دینا دی ولا اشفعونا دی شفاعت نگی الا لی من مگر آغا چالا ارتبوا چی خوکر الله. وهم من خشیتی او دیدی یاری دالانا مشفقون یاری دول کیلی ومن یا قل چاچه ہوئی بین حمد دی پیغمبرانونا انی ایلاحو چیزا حاجت روا و مددگارو خدایم ان دونیی دالانا علاوہ فزالکانو دقا کس نجزی سزا بور کومن دتا جہنم دوزا خو کزالک دقا لنگی نجزی سوالی بین سزا ور کومن ظالمانو تا اولم یرن لزینا آیا نفوئی گیا نگوری دلال الذكر كاي ان السماوات يقين اسمع لنا والارض ازمكا كانت تاودا دواडा رد قلب باندو اسمان بارانو روز مكي زغننا كولا ففتقناهما وبران السماوات دواडा باران وري ازمكا زغنا كاي وجعلنا او پیدا کری دیمان من المائی دو بونا کل شئ اینان شئ حییو جونده افلا یکمنونو لی دیمان نراری و جاننا فی الارد ایخی دیمان پزمکا که رواسیا مضبوط غرولا انتمید بهم ندیده پارا چی دازمکا خوزین پا دی و جاننا فیا گرزولی دیمان پا دیزمکا و فجاجن لاری فجاجن قلاو سمنن لاری لالاو یا تدول ندیده پارا چی دا مقصد ترسی و جاننا سمان گرزولی دیمان اسم سفر چاته محفوظه ساتل شه ده پريواتونه وهم اوذيعن اياته ده دلائل د اسمانونه معرضول مخ اول گدي او هو الذي الله غزاته خلق الليل والنهار ياګ په یاد کړد شپه او ورځ او شمس وال قبر انوارس بمای کل نهریو فی فلقین طاقفل زایکی یسبحو گرزی لاغو وی وما جعلنا من ذکری گرزولی لبشاری جواب یادم لرا قبلی کا ثانه پیغمبره ماکی قلده همیشواله تانه وقتی چه سوران بیا مارا لگلی دی یا غیی همیشه نیشتی افا امیت تا که جرد تمرشوی پا همور خالی دول نو آه دیبا همیشه نا کلو نفسی او نفس که پیغمبر ده که ولی ده که سمده او که بد ده زای قتل موت سکل که دمارگ ده ونبلوکم ازمیقتونکو من پا تاسو بشری پا مصیبتونو والخیری پا خوشالو فتنه تن ازمیقتو و ایلینا ترجعون خواست من دبا وپس کولشی و, و ازار آکن لزینا کلچه تالوینی آخلق کفروچ کافران دی نگر یغی تالرا اللہ حضوام اگر توکی کلشه حاضل لذی ویدی آیا داغا کستی یسکرو چی عیب لگی آلیات کنس تازو بخضایانو وهم او حال نا چی دی بذکر د نتوحید رحمان زادنا هم دی کافرون انکار کئی خلق الانسانو ادا کلشه ده بني آدم بن عجل ده تلوار نا تلوار نا پیدا شی امانا ده که تلوار دا سا او ریکم زردش خیو بینتاست فلا تستعجلون نتاس التعديم قوي ويقولون او اي كافران متاع هذا الوادو كلب اي دعوة روز كلب اي دعوة دا ان كنتم صادقين كي يتاس الاختياوة ينكي لو يعلموا الذين كجربوا شي اقلق كفروا جي دي حينا باقا وقت لا يكفونا چنش بندولة عن وجوههم دقبلوا مقونونا النار وور ولا عن ظهورهم اونا دقبلوا شاقان نور ولا هم ينصرون اونا بدا غيب داد كولشي بل تعتیم بلکی برا دی قیامت دیتا بغتتن لا صافا فتفحتم فسحران بکی دی لرا فلا يستفیعون دی بوستن لری رد داها نوا پس کولو دی قیامت ولا هم یون ضرور انا با دیتا محلت ورکولشی تسلی ولقا دستو زیا یقینا توکی شوی دی برو سنیل پیغمبران پوری من قبل کستان محکی فاقا باللزینا راگ پا خلکو سخنوچی توکی کولی منهم دی باغ آزام کانو بیهی جودی پاغی پوری استازی اونٹو کی کول کی قل او آیا من یکل اکم من یکل اکم سوکتے چی ساتی تاسو لرا مللی لید شپی ون نهار ودروزی من الرحمانی در رحمان ذاتنا بلهم بلکی دی عل ذکر ربهم د خپل ربنا موردون مخ عرول کی دی ام لهم آلیاتون آیشتے دی لرا خدایان تمنعوهم داسی خدایان چی بچ کی دی لرا من دونی نا سیوا زمن نا یا من دونی نا مخی زمن تا یہ زمان کم عذاب ترازید اہل بچ کولشی نا لا يستطیعون آگئی وست نلری نصر علف و زیم دے امداد لخفن و زانونو ولا هم نبل آگئی ملنا زمن دے طرفنا یو صحبول مرگرتیا کولشی بل مطالا بلکی مزیور کردی منگ ها اولائی دی خلکتا او آبائهم لارانو دا دیتا حتی طال علیه بل عمر تردی پوری چه د پا غیجواندو افلا یرون آیتی نگوری اننا ناتی الارضا چی اقیلن منگ رات لکو دی از مکتا ننقصوها کمو منگ دی من اطرافها دقارو دا دینا لکو فرز مکتا رازو لده مسلمان پا قبضا کی دا از مکرازی او دا خلق رازی الان كفر وطن او بل بيجي افهم الغالبون ايضاي بزورورش بمن نا قل او انما يقننزو انزركم يروب تاسل را بالوحي بقران ولا يسمون سم الدعاء ناوري كون بلنا اذا ما يلذرون كالك دي رولشي ولئن مستهم كورسي ديتا نفعتن صحيصا من عذاب ربكات وعذاب درابستانا لا يقولنا ويدي يا ويلنا حيط بايد من لره اننا كلنا ظالمين يكينالون من زيادة كونكي وندعو الموازينا كدوب من تلي القسط دي انصاف ليوم القيامتي برز قيامت ت زی ش کو ن ش ماموي وکانقالله حبت دجر دا عمل فاندې دا د داې من خ دندينا را پیش به من د غ لله وګ فامله حسی ور حساب کوون کې د لي شوور شو ناخلي قد دنا یاکینانو ور کر ابو موسی علیہ السلام تا و هارون علیہ السلام و هارون هارون علیہ السلام تا الف قران اگ کتاب کی جدیرا سنکه فهمنده حق د باطل کی و ضیاء الان اورنا و و ذکرنا و پالو للمتقین <مترجم> فائدہ متقیار او تا الذين خلقته یخشون ربهم غیر یغلب ربنا بالغیب پداسحال کی ربی ندلی چلے و هما و غیر من الساعتیه قیامت تبشقون يريد الکری ترغیب قران تا اعز داکیتابو ذیکون پلوله سییتتي اوبارکن خیرره چول شو پهدهکې انسلناور علیګې ب د له افتونم تاسو له د له. ملکی رون انکار کون کی ائی ولقد آتا اینا ابراہیما یقینن ورکر اومنگی ابراہیم علیہ السلام تا رسدہو پویداغو بالقبل دو پخانا وکننا اومنگ په پا ابراہیم علیہ السلام آلیبیل پویا اس قانلی ابیہی کل جو اقبل پلار تا وقومی اقبل قوم تا مازی تماثیلو سدیدہ شکلونا اللتی آغا شکلونا انتم لہا آکیفون چه تازدی شکلونا تا دیرہ پراتے خالووی اگئی وجدنا آباءنا ملتی نمغ پل پلاران لحاد دی شکلنو آبیدی البندگی کول کی دا مشرک مبتدی دلیل سی لما پلار نی کدا کار کئی خالووی ابراہیم علیہ السلام لقن کنتم یقنان ییتاسو تاس انتم تاسو آباء کم ستاسو مشران فی دلال مبین نلو تی پکم را اخکاران کی قالو اوی اغی اجئتنا اعتارت لکری منتا بلحقی پحق ام انتا یعیت من اللاعبین للبکول کنا قالو او اوی ابرایی علیہ السلام برربکم بلکستاس رب رب السباباتی مالک دا اسمانون والاردی دزمکو دی اللذی اغرب فتوره اللہ چیزمکی اسمانون پیدا کری دی وانا علی ذالکم عزت تاستوام ادبان من شاهد د دو وررکون کوې وطله قسم په خدای دی لااکې دننا خاابخزه به تاس ننس کوم اصلنا بکوم ستاسو بوتوطان باان تووللوبدبرين پهستاغ نه چې تاسو ګځی شا کوون کې د تا فلجشن لځئ فجالهب ابراهمللی سلام ګرزون دابوتان د ی سا ټوټ ټوټ مگر نیو, نیو مات کری آگا گھٹو لهم چی ده دی بطانو ده پارا کم گھٹو لعلهم ده دی لپارا چی د عبادت کون کی ایلائی ہے دیخ پل مشر بطا اخدائتا یر جعون واپشی قالو اوی دی کلچو واپشو من فعلات چاکڑ د دا حاضا داکار بے آلیہ تینا زمند خدایان سرا انہو یقنن دے لمن از ظالمین خامقال زیادی کون کو قالو اوی اغی سمیعنا او ری دلنم فتن یوزوان یسکرو هم چه بد بیویل دا دی یسکرو هم دی بی ذکر کل بد بیوی یو قالو چه ویلشی لہو اغتا ابراهيم و ابراهیم علی السلام قالو اوی اغی فعتورا ولی بیه غلرا علی آیون الناسی فمخامخ دا خلقو کی پسترگو دا خلقو کی لعلهم یشهدون لده دا, دا پارا چه دا خلق و را حاضیر شی فلوویغیته آته فته کارک د حذا داېعالیحتتینا د بږ د خولایاو سره یا ابراهhimو ابرای ولیصل قالله او ابراhim ولیصل په جواب کې ب نه ب بل داې نه د دا فله کړ د کار لرا کببي روم غټته دی حذا چې دا د ف الکانو يلې قون ک چریدی خبرې دایات مشکل نه وی اشکال نه پکی زان پی پویه کئی دروغ ویل وی نه لوی گناه نه ده او دا خبره لوی گناه نه ده چه داره مشر بود کره ده تاره پخپله کره ده آن اسباتی اغتا کئی نه یو دا ده چه بود لسابطه چه دیم تکاراور کئی نه ده دینا خپاو انه ویوال لو پس سوال پویش وی او پیغمبر شان سره او ده گناه نا پاک ته نا دروگ وی او نا داوی چی دا ده ایمود کرده بیان بیلی پس ده ده پوش وی وی کنا ده جواب بسی جواب خانه دا ده لنب چی تازو پی پویشن کل سره وی کاری پا خپل کرده وی ده تاو کرده تن سبره ده تاو کرده سمت لب باعیسی توی کڑے او باعیسی تی تارا بادی ویو جنو تا نسابری دی خزینو نسابری دی نام مکر با نیجو کرے ہو نو او سبب تیخا سمت لب دای دی لوئی خدایتا لوئی ترقی ور کری او داغا لوئی شانی جو کرے چې جدے آرس کو لے ابراہیم علیہ السلام بے دا پکی اغلوی دے چی زیتے کو ترکم زیتے کو ترکم نصمد لب دا نسبت مجازن اغتے کررے کار د دکررے ہو باعی سے دو دےو خواہ چی دے دے تلوی ویڈو چی دا اخفلو ساتی کانا چی زمانے بچ کی دا ماہ دا دیو جنہ کڑے خدا نسبتی اغتا دا دیو جنہو کھا خوختو کی وی تار آمان دیو کرو که تاسا نوی کنا آرومانه کهو نسبت دا نسبت تخوا پدی ده پوی گئی وی ده پوی گئی وی ده سان جو عبدیخوا اب کنه ابراهیم علیه السلام ده ده زن نیوال و اولی باعث و سبب ده ده, ده. چه دل تاسا لوشان ور کرو رومانه تخوا چه لوشان ور جدا وارو خوصا تی کنا نماتی کتر کن نو که ده ده شان نوی نمانه کوتر کول نداما کری دی او سبب دیر ایخا نور جوابون هم مفصیلین کری خدا دا سانه دا پار دی قالاو عبرایب علیہ السلام بلدہ سندہ فعلهو کرده کار لرا کبیرو هم لویل دی حاضا چدا دی فسالو هم ند دیو ٹھولو نتا پوسو کئی چدا چادا کار کرده انکانو ینتی قون خدا در طوام کدی خبری کائی نوچه نشی کوره وی نجو ګولانو سبعي فرجعو واپس شیدې الى انفسه خپل تا سمط لا پوړ شوکا چې دا څنګه خدایان دی فقالو ودی انكم يقل نتاسو انتبو الظالمو نتاسو ظالمو کتاب تارولته وای کفر شرک وای او ځانته سالمانو یقا لقب په کلال کنا خو بیا شیطان ګته ورکا ابلادی که هنسې کړی دي ثم نو بیا سرکو آه. سر کتاو کون کی شو سر نسکورول کی شو علرؤسی بغبل سرلو او سر لا سیتر سر کی دنسکور کو ناپویا خوارستان اوتا نا لا زلق ورن طعاده شو د کفر کفر شرک او تی شو کی. دا لا کیناید دین لگا کو یہ شی وای بای اگپلر دی کو ای بشربو نصم نکسو علا رؤوسهم مطلب دادخا بیا غجحالت ترالا پسد رئی لقد علمتا یقنانتا تپتدا ما ها اولائین دیداخلق یا انتقون خبری کون کی زمن خدایانا قال اوی ابراہیم علیہ السلام افتاب دون آئے تاسو مندگی کوئی من دون اللہ دا اللہ سیوا ما دا غجحل لائی انفعو کم جی فیدا نشی رسول تاس تا شیئن ما مولی ولائی ضررکم ادر تکر در کولشی وقف لكم وقف سچي استويې چې او چې ويدي اڅخه غدای نو تته د فراتوک لا کذري دي غولو تجويد کلا نو ښا بوي پیولګي په ځپټکه ټو ټو لا وله غدای جنده نو وقف لكم مطلب سره زبيالم استا وصلنا تابذونا چې او دا خدای الله تعبدونا او دا زای با دی سی ور رو زای با دی سی چهیل رو قالو ویدئی حرقوهو اسوزوی دلرا وانسو رو امدادو کئی آلیہتا کم دخبل اقنایانو ان کنتم فائلین که ییتاسو امداد کارکو انکی نو امدادو کئی و لکا خدای خدای امداد بتا خدای او پخبل ارس دلدو لی نو چی دور ایو سرینف ہوئی گی دوبرا قللا او يانارو ائورا قوليشا يانارو ائورا قوليشا بردل يخو رچي اخشي خو سړې لاخ را بي والسلامن برابر علي ابراهيم ا پ ابراهيم عليه السلام لو يو زا تيار کو او سلوي خذي ولا گرګرا ټوله کړې اجا ثواب پنيت پخال کو راټولولې اټيله ور تاولا گا ا دې پای کې کی کیناو چې بټه دی دا چې اواله نه دی اله تل پري و غوشي ده هر پروست ز سوذول لپاره خلق بیا دا کیخه لقب دي چې یا جا غو شو یا ایلو زاشه او تره ورغور دا د ټول غد غرسول خدي وارادو چلو اراده وکړه غي به ابراہیم عليه السلام مبارکې کای دندو چلو فجعلناه او ګرزول بادای الاغسرین تاوانیان کامیاب شوه ولجایناه خلاصی مور کړیو دتا ولو تل سلام ترواړو ال الارض الی تی اغزمکتا بارکنا چه خیر چولوب فی اغزمک کی للعالمین لپاره د انسانانو له پریانو شانت میولېګل ارواړو پدې خبره پوی گئی او وهبنا له او ورکوندتا اسا کا اسا کل اسلام یعقوب یعقوب ال اسلام نا فل تنزیاتی نوستے وَكُلَّ نَعْرِيَوْتَ جَعَنْ لَا گَرْزَوْلِمُ صَالِحِينَ وَكُلَّ طُولُ لَرَ جَعَنْ لَا گَرْزَوْلِمُ صَالِحِينَ کامیاباون الله ګر زړو بندد لرا ند مشرران ددين یادو لنا چې خوده به کوله به امرنا زبږ په حکم یا زبین حله و ړ بند هد ته فالل خیراتې د کولو د لکو دور کولو د ځکات وګو لنا بغ ل را آبین عبت کوول کې ولوتون لګلبيو تل واللو ت نولو تل السلام آله وررک بلو تللی سلام ده حمل پې غبري مل پوه و جنا او خل رکته منقریت التي داغ کلناکانه چ غګې تابللو خبرسا کل ب دا کارونه پول نهکي خلکو الله هم قدي کان قومل خل ان خلک بد فاسقین لا فرما دي کون کی وا دخلناهم الباطل او برو له والسلام في رحمتك لا فضل رحمتك انله یقی اللو <سؤال> تلی اسلام من سوالی حم د کاابابونهو حللوحللی سلام ب لګلو نا دا کله چېوا وړو من قبللو باخکې فته جبنا له او قبلوایو که بمګوحل سلام ف جناو خلاصېې ورک اغ تا ااهلهتابدارو داغته من کار ب لاظب د مثبت لنا سوورناو ببداد کلدنوهلی سلام منقابللهنا دا رو قام سوء الخلق بد واغرقناه دوکربد اغای لرا اجمای ټولو لرا و داوود او سليمان او یاد کا واقعات داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام از یحکمان کل چاغي دواړو پیسه لکو لا داوود علیہ السلام پلارو سليمان علیہ السلام بچو ابیاو بو ابا چانو بو از یحکمان کل چاغي پیسه لکو فی الحرسی ببارد پسل که ایز نفشت کم وقتی چه گردی شیوی وی فی ای پاگی که گردی شیوی پوختنان وی بیزی گردی شیوی دی غوا بیخ گردی شیوی دی فی ای پاگی که غنم القوم گردی بیزی د خلکو وکن ناو منگ لحکمهیم پیسالی د دیل را شاهدین حاضر و نازر پویا ففاهمنا پویا کبنگ پدی پیسالواده سلیمان علیه السلام وکلا هر یوته اتینا ورکړوب حکم فیصله و علم و علم پویا فیصله چا داوود علیه السلام څنګهړو لا غلو د پسل خاون ته وی پیداګرد استاشوي ادا پسل د دې ګډ بشو ادا د هغه دړو د پسل یو قیمات دی دام چایز سلیمان علیہ السلام پیسله څنګه وکړه وېدا چې خار دے چې دګړو خاون له بیزو خاون ده بافسل له خاون له خپل ورکی دیبته پای ما یخلی او سرايبه اتوواله په اصل واخلې ردیته بسر او بو ورکای نو چې کم واکې خول له وغه ته بیا را اورسی انو داګړی و تعالی دیدر کې او د خپل پسل واخلې آغه پی سلام ټیک وا تا او غره دا وا خبره پوېږي دا غره وکړه خاجي اروا الله ما دا ولي الله کړه چې داوود الرسول پدې خپل بچي خوشاله شي چې خځه ما بچي خوري خپل پی سلام استاد چې ووی کړه دا شاګر په خو خ پې سلام خوشحاليږي خپلار او مور د اولاد په خو خبرو وو افې غټيږي ورې قابیل د کنا پدې خبره پوېږي او دا علیبانی انصاف کوئی و سخرنا تابی کری و ما داودا داود علیہ السلام سرا الجبالا غرونا یو سب بحنا پاکی بابیانو لدی غرونا و تفایرات تابی کری بیو مارغان و او منگ دی کول کی و علمنا ہو او ور کری و منگ علیہ السلام تا سوال عطلبوسین جولول ذ ا د اوسمنو د جلبو د زرو لکوف ستاسو د پارا ایتو حسینا کوم د د پارا چې اوساتی تاسو لرا من با سکوم د جنسه تا جنگ ستا سنا ک سب جائز دی پیغمبرانو کړل نو انتم شاکرون ای ای تاسو شکر یاスル کی ولی سليمان الريح طاب کربه اوسو ایبال السلام نه را هوا عاصفته تیز بروا دوا تجریر او عاصفته تیز تجریر والبا د ابره وحکم دا, دا سلیمان علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ